En brødresters energiforbrug måles til at være 26.790 Joule på 150 sekunder. Vi skal beregne brødresterens effekt. Vi ser på, hvilke oplysninger vi har fået. Her kender vi energiforbruget E, som er 26.790 Joule. Og vi kender tiden, som er 150 sekunder. Vi indsætter i vores formel, og vi løser den fremkommende ligning ved at isolere P. Resultatet er, at effektforbruget er 179 W eller afrundet 180 W.